Net so 19.05 hier in Suid-Afrika So 5 minuut oor 7 Suid-Afrikaanse tyd Of dan Central African Time Die is ingeskakel hierby net Radio SA Wat uitsaai in samenwerking of alliantie met FM Stereo So bye bye welkom Waar jy ook al jouself vanavond mag bevindt Of jy hier in Suid-Afrika is, by een van ons stede, dorpe, of van die platteland, of plaas, en of jy in die buitenland ingeskakel is, baie, baie, baie welkom hier by ons. Program hierdie tyd, hier in Suid-Afrika, is oordenking, ons oordenk, of bepyns, of ons mediteer oor die woord van God, en ons tevreden, Thema vanavond handel oor die feit dat God vlees geword het of mens geword het Die menswording dan van Godreinig, nou dis een gebuchtige stelling Dis baie makkelijk om dit te sê, Godreinig het mens geword Maar die implikaties daarvan is geweldig, dit is eisingwekkend dit is geweldige theologische inhoud en dit is nie so makklik om daar oor te praat nie, ons sal wel daar oorgezels vanavond maar dit maar vanuit een menselike oogpunt dit roere mens diep binnen in die diepste, diepste recessie van jou mens wees wanneer hierdie begrip grondvat by jou. Daarom sal ek ook dan nie pretendeer, dat ons dit ten volle sal begryp nie, maar een mens kan ons maar gesels, en praat oor enige soort van onderwerp, en wanneer dit kom by God, die enige is ons totaal en al afhankelijk van die inwerking, van die gees van die Heere om vir ons te help, om enigszins iets daarvan te kan begryp maar wat te voorheg om ook in hierdie tyd van die jaar specifiek dan hierdie soort datum hierdie tyd sal ook bykie later met u daar oorgedachtes wissel oor die volhoudbaarheid daarvan om te sê dat Jezus op 25 december dan gebore is al dan nie Maar dis nie die saak nie, dit gaan oor die menswording van God drie enig, vader, soon en heilige gees. Weer eens, my welkom en ek gaan hier die woorde van Jim Reeves aan die voorhou, wat hy vir ons in hier die volgende snit gaan syng, Welcome to my world. En dan wil ek, nou, analogie van hierdie bepaalde snit van Jim Reeves, wie sê, luister goed aan ha? want is ook eindelijk wat ek vir jou wil sê, dit wat Jim Reeves hier sing in Welcome to my World. En dan die woorde daarvan, as jy miskien bykie daar aan, aandag geef, as die mense liedken ken so goed soos hierdie een van Jim Reeves Welcome to my World wat uit die aard van die zaak in sy tyd een groot, groot treffer was amal wat hierdie lied ken, ken het so kan het eindelijk amper uit die kop uit daarom juist moet die mens maar aandag geef omdat mens dit nou so goed ken so ek gaan vraag die, die mense sal luister daarna asof dit ook nou my woorde is aan jou, om jou hier te verwelkom By year the program Jim Reeves Welcome to my world want you come on in. Still happen now and then Step into my heart Leave your cares behind Welcome to my world Built with you in my The door will open Seek and you will find I'm for Jy is ingeskakeld by net radio SA Ons saai uit in al jy handsie met FM stereo Jy luister na Dr. Tini Eilers Wat uitsaai jy van af Ireni, stad van vrede Pretoria in Suid-Afrika En Ek hoop dat jy een wonderlijke Kerstdag ervaar het En dat die ware betekenis daarvan ingesink het op die stadium so ons daarvan ten volle bewus is dat die implikaties daarvan is rechtig so rijk dat die mens my kans nie woorde het om dit rechtig te beskryf nie, maar mens kan seker dit probeer doen die menswording van God God het mens geword Mense, so, dit is het baie diep theologische situasie om daar oor te praat en ek was een dag in gesprek met iemand met die theoloog ek gaan nou die name noem nie en die persoon, sy pa, ook een baie bekende theoloog was bezig om sy christologie te skryf Christologie beteken die leer aangaande Christus Wie is Christus, wat is Christus Wat moet die mens daarvan verstaan Want Christus beteken Dan uit die aard van die saak Gesalfde Kom van die Griekse woord Gryomai, wat beteken om te salf Om die maand te salf En Jezus was Nou nie net een gesalfde nie, want baie mense voorom was ook al gesalf met olie, soos konings en profete en so meer maar Jezus was die gesalfde soon van God was God wat mens geworden is Johannes dit aan ons probeer verduidelik in sy evangelie hy begin sy evangelie met die bekende woorde in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God en in die veertiende vers van sy evangelie sê hy en die woord het vlees geword en het onder ons kom woon en ons het sy heerlijkheid anskou nou, soos ek sê, mens kan dit makkelijk sê mens kan dit ook makkelijk lees in Johannes die Evangelie men zou dit ook makkelijk kon aanhaal en die vers aanhaal soos wat ek dit nou gedoen het maar die volle implikaties daarvan is verreikend om daar aan te denk dat God wat die hele ganse heelal aan ansijn geroep het door sy woord en alles in stand hou dier sy woord wat almachtig is en al wetend is en al omteenwoordig is en al genoegzaam is en al die ander attribuete van God hy het mens geword hy het vlees geword, hy het dier onder ons kon woon, toe hy die, daar in die krip gele het, moet hy onthou dit is maar nog net halfpad van die story om te sê dat Jezus daar in Bethlehem in een krip door die wijse mannen besoek is en geskenke vir hom gebring het nou mense weet God het baie nader as dit aan ons gekom Een vrouw, een doodgewone vrouw, Maria, het zwanger geworden en dit het nie uit een mens gebeur nie. En dit moes die engele aan Jozef verduidelik, so dat Josef nou nie dit gedoen het wat hy beplan het om te doen nie, om maar net te verdwijn uit haar situasie uit maar die volle implikaties daarvan te verstaan dat dat sy swanger geword het van God drie enig, vader, sjoen en heilige gees, en dat Maria dit gevoel het in haar lichaam, die hele ontwikkeling van hierdie baba in haar mens, soos wat enige ander vrouw, die ontwikkeling van een mens in haar lijf gevoel het. Nou kan jy denk, hoe nabij het God aan die mens gekom? in die heel eerste kerk, die Rooms-Katholieke kerk, was so aangegryp door hierdie situasie van een vrou, wat swanger geword het niet die het die toedoen van een mens nie maar van God dat hulle hierdie vrou so verhef het dat sommige mense van die opinie vandag is dat die rooms katholieke mense of gelovig is dan vir Maria aan bid maar ek dink een mens moet eindelijk maar bykie voorzichtig wees in al die, die soorte van stellinge wat alles die mens nou, nou moet dink in termen van wat God gedoen het en hoe hoog hy hier die vrou geacht het, God self dat hy dit gekies het om door daar die bepaalde vrou mens te word om na ons toe te kom en as mens dit oordink theologisch nou oordink diepsinnig daar oor nadink hoe het God dan nou na die mens toe gekom so mens kan nie by die krip begin nie, want Jezus was voor sy geboorte was hy al aan on, on, on die ontwikkel binnen in die lichaam van Maria. En u weet hoe dat die moeder van Johannes die Doper, toe sy swanger was en in die teenwoordigheid van Maria was, hoe Johannes die Doper as een Baba ook dan, in haar lichaam opgespring het, het wil sê daar was een bepaalde reaksie daar teenwoordig. Nou dit was nie maar net Maria's teenwoordigheid nie, dit was die teenwoordigheid van God drie enig wat bezig was om mens te word. In hier die lichaam van hier die vrouw so die mens net een bykie meer diepsinnig sit en denk oor God het mens geword, wat beteken dit vir my en vir jou as mens as ons dit so sê, as ons sê maar God het mens geword hoe het hy vir jou mens geword, hoe ervaar jy dit en ons kon dit nou daar lees oor Hoe Elisabeth dit ervaar het Hoe Johannes die doper nog ongebore in die lichaam van Elisabeth Dit ervaar het Die teenwoordigheid Hoe nabij God aan die mens gekom het Hoe nabij het God aan my en jou gekom Hoe ervaar ek en jy dit Hoe sy so ons dit vir iemand kon beskryf En terwyl hy spiekie daar oor nadink, luister ons hier na Janita Klaasen, wat vir ons sê, kom kinders, kom juig nou, hy ken hierdie net baie goed, en ons is ons ook kinders van God, wat kan juig, die waarheid. Janita Klasen Kom kenne, skom juig nou met vrolik geskaal oor van daar ge ingeskakeld by net Radio SA en ons saai uit in alliantie met FM Stereo en ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Eirene Pretoria in Suid-Afrika en luister na ons program oordenking waar ons die woord van God oordink, bepyns, daar oor mediteer ons onderwerp waarna ons soe biekie kyk, van nader is die feit dat God drie enig mens geword het die menswording van God drie enig Vader, Soon en Heilige Geest ons kyk hier na 1 Timotheus 3 vers 16 Paulus sê en onteensiglik Die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is gegloe in die wereld, is opgeneem in heerlijkheid. Dit is so'n kort, bondige, amper geloofsbeleidende so mens kon sê, hier van die apostel Paulus aan sy disciple Timotheus. Kom ons kyk net wekkie van haderne daar die teks Hy begin en sê, en onteensiglik as mense onteensiglik dan beteken dit, jy kan nie iets daar teensig nie onteensiglik en dan nog iets anders wat ook belangrik is die verborgenheid van die godsaligheid is groot, nou mense as die mens daar die woord gebruik, verborgenheid dan beteken dit, dat dit verberg is, dat dit weggesteek is. Dis nie sommer net oop en bloot daar nie. As as ons sou dit byvoorbeeld hierdie die God se die verborgenheid van die godsaligheid van hy godsaligheid is groot. Mens daardie woord verborgenheid met 'n ander woord kan vervang en praat van geheim dan sal jy sien, hoekom daar die woord groot is, die verborgenheid is groot, dis een groot geheim. Dis iets wat een mens moet na soek, in jou oie denken ook, om te sê, wat verstaan ek nou daaronder, wat verstaan ek daaronder vir myself, nie om dit aan iemand anders na oor te draan, nie, ek moet eers hierdie saak met myself uitmaak, oor die Godzaligheid. En onteensiglik, die verborgenheid van die Godzaligheid is groot, God is geopenbaar in die vlees. Mensen, mens moet eindelijk baie ver terugdenk om net by daar die gedachte uit te kom, om te sê God is geopenbaar in die vlees want mense moet teruggaan na Mooses en sy tyd wat hy daar op die berg Sinaai met God spandeer het, toe God die woord aan hom gegeet, die wet, en Mooses die begeerte uitgesprek het om God te sien, en God vir hom gesê het, maar dit is nie moendlik nie, hy sê want geen mens kan my sien en bly leef nie so die feit dat God dit dus wel gedoen het om aan die mens sigbaar te word is een groot groot groot gedachte om aan te herkou ek kan onthou my heel eerste tree in die theologie in die klas, dit nou baie ver terug ding, waar die professor daar gestaan het, om hier die menswording van God te probeer illustreer, het hy gesê, en dit is nou baie jaar terug, die persoon wat dit nou gesê het, is ook al oorlede, dis hy sê, om, om dit te probeer snap, is om te denk aan bijvoorbeeld een klomp mere wat hier op die grond, sê nou maar by jou voete rond beweeg en skarrel Jy het moest nou as mens nie contact met hulle nie, jy kan bijvoorbeeld nie vir hulle sê dat een of ander gevaar daar nou dreig by hulle nie, al so jy nou daarvan weet maar hoesoe jy nou daar die boodskap aan hulle kon oordra, of enige ander boodskap, wat dit ook al mag wees, wat jy nou aan hierdie mire, sou wou probeer oordra as een mens, hoesoe jy dit nou recht kree? Vanuit die menslike besinning daar oor, sou dit logies wees vir mens om daar oor te denk en te sê, wel ek denk ook die enigste manier, so wees as ek een mier kon word as ek so kon verander in een mier een rechte mier nou te word so die mieren my so aanvaar as een mier dan so dit van my seker dan moendlik gewees het want hoe hulle met mekaar communikeer die weet ek ook nou nie weet het nou, rechte mens kan nou wetenskapelik gaan oplees en kyk wat mense daarvan sê, of denk maar, jy sal dit eindelijk net weet as jy meer is, hoe jy nou communikeer, en wat een soort van gedagtes jy nou wil oordra vir hierdie mire, op so manier dat die mire dit sal kan aanvaar wat jy dan sê. Nou, dis nou makkelijk weer eens vir my, Of vir te sê, ek moet die meer word, nee, want dis nou wensdenkerij, dis, maar somme het hypotheetiese goed, wat ek dan sê, maar jy kan nou dink dan, as ek rechtig gemier word, wat sou die proces wees, dit is nie nou net om te sê nie, dis dan nou, nou hoe gaan dit nou werkelijk gebeur, nou moet ons ontdou, dit was, Nou hoe God dit alles beplan het om die mens ingelig te kry oor sy omstandighede en ook van sy, sy redding uit die omstandighede waarin die mens omself bevind. Want jy moet onthou mens, jy moet baie mooi saam met my nou denk. dat die mens nie veronwoordelik is vir, sy, vir homself nie. Ons as mense is deel van een skipping, wat God self oor besis, beslis het en besin het, en het is uit God self uitgebore. Die gedachte van een skipping kom nie van mense af nie, kom van God af. so die hele uitgestrektheid van hier die ganse skeping kom nou nie as een mense gedachte nie, dis ook om ons het ook nie baie mooi kan verstaan nie dis ook baie moeilik vir ons om dit te bestudeer die ganse skeping om met watersoorte van elektronische apparaat ons nou ook al vandag werk om ver te kan kyk tot daar en die sterre jimmel dit is nie makkelijk nie, dis moeilik dit is ingewikkeld, en sommige mense krij dit reg, om uit baie sterk, sterk, sterk, teleskoop te kyk, elektronische apparaat wat ingespand word, en dan moet ons, kan ons ook maar net geloof wat hier die mense vir ons sê, die foto's wat hulle nou neem, en vir ons, beskikbaar stel, beskikbaar maak want elk van ek en jy wat nou hier sit en luister het nie die moontlikheid en die toeristing ja, om hier diep in die schepping in te kyk en te sien hoe sterre geboore word nie. ons moet maar lees wat iemand anders daar oor sê mense wat ingelig is wat het kan doen of na die mikroskopies klein wereld te gaan kyk wat mikroskopies klein is waar jy nou weer een elektronmikroskoop nodig het om na hier die fijn, fijn goeikies te kan kyk soos die DNA van die mens. Dit wat hier binnen in ons celle van ons lichaam is en wat daar gebeur. Ons het net doodgewoon nie allemaal die vermoe om dit te doen nie, om daarin te kyk nie. So as iemand dit nou wel kan doen en daar die inlichte oordra, dan moet die mens nou besluit neem of jy dit nou gaan gloe. Al dan nie. En dit is die deel van die dilemma van die mens en sy situasie van verlorenheid En om dit aan mense oor te dra Dat ons verloren is en dat ons gered moet word Want ek het al in die verlede bijvoorbeeld voor u gesê Dit is makkelijk vir een mens Om vir iemand wat bezig is om te verdrink Een reddingstou uit te gooi of op manier te vind En vir die persoon te sê om te gryp Na die reddingstou of die reddingsbooi wat jy ook al nou daar gooi Want die persoon weet, hy is nou bezig om te verdrink, hy spook en spartel en hy het vrees en benauwdheid en hartloppings en wat ook al daarmee gepaard gaan. Maar nou sit ons hier op, op, op hierdie aarde en mense word hier gebore en sterf en nou moet ons vanuit die skrif openbaring vir mense vertel Dat ons hier op die aarde, ons mense, is eindelijk in groot, groot, groot moeilikheid Groot moeilikheid En as iemand nou groot oogfeest sit en luister daarna en vraag Jy weet al die vraag wat dus nou ontstaan oor, wat is die moeilikheid Wie het nou vir ons gesê, ons is in die moeilikheid en so meer Om dan te begin praat oor Godse woord nou voor jy nog dit kan doen met die mens, eers glo in God, in die bestaan van God, en in sy woord, en in die beskrywing daarvan, en die vers wat aangeteken is, en dat dit van God afkomstig is, dit is geweldig gesprongen in die geloof wat die mens moet maak, net om dit te kan doen, en dan dieper stiedie daarvan te maak, juist omdat jy nou die woord glo, om te kyk wat sê die woord, vir ons, wat sê God dier sy woord, nou, het ons die hele begrip dan van, God het vlees geword, hoe Jezus is geboore, in die profete het daarvan geskryf, want daar was met Jezus geboorte, of tydens Jezus geboorte, was daar wijse manne, wat ons so in die Afrikaans nou vertaal, wijse manne, ek is, misschien wil ik daar nou ietsie daar oor sê, wat gewet het dat Jezus die koning van die jode geboore is, of hulle nou geweet het, dat het God is wat mens geworden, dit weet ek nou nie. Maar dat hulle aangegryp was, en gemotiveer was, om na die sterre te kyk, en vanuit die sterre, en bewegings van die sterre, en verskuindings van die sterre, gemaakt het, namelijk dat die koning van die jode gebore is en dat dit een grootse oomblik is. Nou, dan net uit kom maar als daar weer hoop een voor, ernstige vraag. Bijvoorbeeld dat as dit nou so belangrijk was, die geboorte van Jezus as die koning van die jode wat nie dier die jode erken was as een koning nie as dit dan so belangrijk was en hoekom het die jode self nie daarvan geweet nie hoekom het hulle nie ees geweet van sy geboorte nie hulle het wel geweet Toe Herodes nou bang geword het, Toe hy nou die informatie kryf van die wijse manne, Dat die koning van die jode geboore is, Het hy onmiddellik en vrees, Het hy die joodse geleerdes by mekaar geroep, En by hulle verneem, Dat sou daar, Een koning geboore word, Waar sou dit nou wees? en hier die joodse geleerde skrifgeleerde het vir hom gesê Bethlehem so dis nie as die joode nie daarvan in kennis gestel is lang voor die tyd dier profete wat lang voor daar die tyd van Jezus geboorte geleef het en dit geprofiteer het nie Die probleem is net die kontak, die kontak, die werkelijkheid van die gebeurtenis, die invloed en die inpak van daar die gebeurtenis. So verstaan, daar die joodse geleders kon praat, maar het het geen inpak op hulle gehad. So mens kan kennis he, jy kan weet van iets, maar dan beteken het nog nie dat het een inpak op jou het nie. Dat het jou roer nie, dat het jou raak nie. En dit is nou wat ek ook vandag ervaar het in, myself, in my en my eie mens wees. Is hoe sê ons dat met die geboorte van Jezus Christus God na die mens toe gekom het? Want dit is eindelijk mos wat dit nou betekent. God wat onsigbaar is en wat vir Moos gesê het geen mens kan my sien en bly leef nie hy het een plan gesien om dit wel te doen namelijk om mens te word en onder ons te kom woon so dat ons onwerkelijk kan sien want hy sal onthou op een stadium met Jezus het disciples vir hom ook die soort van vraag gevra wat vir Jezus in verwondering gelaat het, dat hulle dit gevraai het, toon ons die vader, dis wat hulle vir hom gevraai het, toe Jezus begon praat, oor die feit dat hy weggaan, toon ons net asjeblief die vader, en Jezus vir hulle kyk en sê ma, ek is al so lang by julle, het dit nog nie by julle duidelik geword dat, ek en die vader, een is nie, in alles wat ek gedoen, en alles wat ek gesê het, en voor my geboorte, en waarom ek geboore is, en so meer, en so meer, het dit nog nie by julle, een werkelijkheid geword, dat die vader in my is, en ek en die vader is, jy my gesê het, jy die vader gesê, dan moet my mens, dan, dit sit my mens onmiddellik aan die wonder, nie, Het hulle dit ooit geseen? Want die, God het van Mooses gesê, as jy my sien, kan jy nie blij leven nie. Die inpak daarvan om God te sien is geweldig. Het ons al ingeseen, het ons al as mense ingeseen dat God na ons toe gekom het. En wat er inpak het dit op ons? Hoe beinvloed dit ons as mens? Ek stap gewoon ek in die ochende nou dat ek die tijd het om het te doen en ek hoop ek sal het kan voortset een bykie begin stap stap hier na die plaas hier hierna die bekende Irene Dairy Farm, en jy kan dit sommer google ook, dan kyk jy sommer hoe dit daar lyk prachtige plaas hier, in die middel van die stad. En terwijl ek stap, stap ek my mense wat ek al lang al gesien het tevore, ek weet nog nie hoe lang gelede ek opgeleid het, die mense het, een man en een vrou, wat daar staan in bedel, die staan by die ene robot, en die ander by die ander, en so, teen oor mekaar en verochend skiel ek toe ek stap en ek dink aan die vleeswording van God oor kersttijd, hierdie tyd waarin ons nou leef wat is nou die ware betekenis daarvan dat God mens geword het dat hy na ons toe gekom het en ek weet dit nou, as, as teoloog, as predikant, weet ek dit, en preek ek dit, en verkondig ek dit, en verduidelik ek dit, maar dan nou wonder ek, ek moet nou, by hierdie mense, voorbij stap, in hulle elende, wat hulle nou daar staan, en ek sien hulle nou al, vir hulle, grijme tyd, ek is nou nie zeker, hoe lang nie, dit kan, twee maande wees, kan drie maande, ek is nie, Daarvan seker nie. Elke dag sien hulleke daar, so met die selke kleren daar staan. en Vandaag net het het by my een verwondering gebring. Word. Hoe na het God aan hierdie mense gekom? Weet hulle ooit van die feit dat God mens geword het? Maar hoe moet hulle dit weet? Hoe moet hulle dit weet? Hoe moet hulle weet dat God mens geword het? Is dit nie dier die inpak dan van mense wat dit glo nie? Want hoe weet ek en jy dit? Ek en jy weet dit omdat iemand dit vir ons aangeteken het. Minstens vier evangeliste, Matthäus, Marcus, Lykast, Johannes Op hulle was die inpak so geweldig Dat hulle hier die evangelies geskryf het Nou mense ek weet nie wat jy al in jou leven geskryf het nie. Maar dit is nie so makklik Om Sê nou maar een evangelie te skryf Of een brief soos wat Paulus geskryf het Of van die ander brief Of die boek openbaring en so En dit vat nogal Een hele lot energie om dit te kan doen En een klomp discipline En een klomp oortuiging As jy bijvoorbeeld sou gaan kyk na iemand wat Een dokter halen proefskrif geskryf het en jy gaan kyk na al daar die fijn detail oor hoe dit wetenskapelik gedoen moet word en jy kyk na die hoeveelheid woorde of bladseie en so meer en jy gaan kyk na die bibliografie na hoeveel verskillende boeken sy kennis ook hierin vervat is met voetnotas en verduidelikings en so meer dan sal jy verstaan dat het, het vat een jylle klomp disipline en het vat een klomp oortuiging om die goed te skryf. Want jy moet daarvan oortuig wees, anders gaan jy dit nie doen nie. Nou hoe oortuig is ek en jy dat dat God mens geworden het? Hertelike oortuiging daarvan, dat hy mens geworden het. Is dit nie die inpak wat dit op ons levens moet hee as mens op ander mensese levens nie is dit nie hoe God mens word nie is dit nie door die levens van ander mens as jy nou net denk vir oomlik aan die evangelies is dit nie door hier die evangeliste en die inpak wat die vleeswording van God op hulle gehad het, dat hulle dit vir ons kon aanteken en skryf, so dat ons dit vandag kan lees en daar ook kan preek en vir ander mense daar oor kan vertel van so aarde die hele wereld het vandag weet ek wonder wat er plek op aarde nie weet van kersfeest nie ek wonder of daar een plek op die aarde is wat nie daarvan weet nie as iemand daar die kennis het, sal ek bly wees as jy my inlig daar oor want vir my is dit nou nie algemene kennis nie, ek sal seker daarvan een studie moet gaan maak, om uit te vind, wie op die aarde, wat er land op aarde, weet nie van kersfeest nie, al vier hulle dit nou nie, dan sal die vraag net wees, wie weet nie daarvan nie? Wel die feit dat mense, daarvan weet, betekent dat die inpak daarvan so geweldig is, op ander mense wat dit wel gloe, dat die ganse wereld dit al weet. Al is daar een klomp gestraaar en gepraat er oor, oor die datum, soos bijvoorbeeld die 25ste december, wat so, sommige mense sê, het kan nie wees dat Jezus op daar die dag gebore is nie. Wel, jy weet, as iemand dit vir my dan sê, dan sê ek onmiddellik vir jy sê, Sê wie? Wie sê vir jou, Jezus, kan nie op die 5 en 20 as december geboren word nie. En jy moet nie met menselike argumenten kom en sê, maar dit was winter en so nie, dan sê ek jou moet terugvat en sê, weet jy wat, Mooses en die Israelite het voor een groot see gestaan waar nie kon door nie. En God het die see opgemaak, dat hulle drogevoets daar door gestap het. Mensen, dit is onmoendelike goed, maar dit is moendelik by God. Jezus het op die see van Galilea, op die meer, op die water geloop Klink onmootlik, ja dit klink onmootlik, maar by God is niks onmootlik Bilia my man was bezig om op donkie te rij en skielik gaan stop die donkie nie, en die donkie praat met hom Klink onmootlik, nee, nee, maar dit is, alles is by God mootlik so met die argument kom, dat Jezus nie by 25. december geboore kon wees nie, dis een menselike argument. God kan geboore word, waar hy wil en wanneer hy wil. Kan een maagd zwanger word? Onmoendlik. Nee, dis nie onmoendlik nie. By God is enig iets moendlik. Maar, wat er inpak het het, Wat weet mense daarvan? Hier die mense wat ek nou van gepraat het, by week voorbij het, moes later daarna toe gaan en met die mense praat, en uitvind oor hulle omstandighede, en waarom hulle in hierdie omstandighede is, en ek kon in die mense's oog sien, dat daar nie nou leens is wat hulle verkondig nie, hulle was verlee oor hulle omstandighede, Sê hulle het nie, hulle het nie werk, hulle kry ook nie werk, hulle probeer, hulle hoort hier aan die kerk hierna by, en die informatie wat ons daar gekry het, het getlop met die werkelijkheid. Dus mense wat in moeilike omstandighede is, nie elke dag kost het om te eet nie, wat in een vervalle plekkie moet bly wat eindelijk onbewoonbaar is, daar is bijvoorbeeld die elektrisiteit, daar is nie water nie, hoe hulle dus rechtkom met buur, om te bad en te bas dit weet ek nou nie bekoomlik nie hulle het iets gesê van 25 liter water wat hulle elke dag ergens gaan kry of weet jy, of het elke dag is nie, ek is nie seker daarvan nie dacht ek nou, hoe hoe anders gaan God by hierdie mense uitkom as ek self dan nie na hulle toe kan stap as verteenwoordiger van God hier op aarde dis hoe God het bedoel het met die eerste mens Adam en Eva dat hulle God so verteenwoordig hier op die aarde aan hom aan sy skipping in die woorde van die skipping is uit God hulle is beelddraars van God, dis waar die Latijnse woord imago dui vandaan kom The image of God Na die gelijkenis van God Hoe is ons God vir mense? Hoe verteenwoordig ons Jesus Christus In ons leven en ons leefstyl En in ons woorde en in ons denke en in ons motive, alles wat ons doen, is dit hoe God na vore kom. God het mens geworden. En hierdie is een baie belangrike begrip vir ons, wanneer Paulus vir ons waarski en sê dat wanneer Jezus kom, dan moet ons gees en siel en lichaam, gees en siel en lichaam totaal en al onberispelik bevind word gees en siel en lichaam totaal en al onberispelik nou as ek het verstaan is dit nie ek wat enige manier dit sal kan recht nie, dit is God wat dit met my moet recht kry. Staan nie nou om die die Geboorte van van Jezus Dit was nie iets wat Maria gedoen het nie. Dit is wat God gedoen het So Maria kan nie spog oor enig iets anders As die feit dat sy Jezus groot gemaakt het nie. En alles wat daar die groot voorig En opofferings wat alles daarmee gepaard Gegaan het hele vlug Na Egypte toe En so meer en so meer Ek men daar die al daar die is wonderlijke gedagtes om aan te dink, maar mense, daar die incident voor Jezus nog in die krip geleg, toe Maria swanger bevind is, dit het niks met Maria te doen, het sy het nie daar in een aandeel nie, dis God, En dis die wonder van Godse woord wat vlees geword het Ons moet dit nooit vergeet nie Ons moet hier die vleeswording van Godse woord met die mens van nader bekik En ek sal dit graag met u wil doen Hoe Godse woord vlees word Wat gebeur? Want ek en jy moet aan Jesus Christus gelijkvormig word God het nie aan een plan nie en hoe gaan ons naderkom naderkom aan mense en op hierdie noot wil ek vir jou vraag om saam met my te bid vir hierdie twee mense ek, maar hulle nie in die verleendheid stellen om hulle name te kry so dat ek dit nou kan uitbasein nie, ek het my daarvan weerhou om dit te doen maar om vir hulle te bid en om vir hulle Jezus te wees. Wat is dit wat een mens moet doen? Om vir daar die twee bedelaars, mense, eerlijke oprechte mense, mense, net soos wat ek en jy mens is, om vir hulle Jezus te kan wees. En daarmee gaan ek jou nou groet, Kom ons luister hier na Ryan Walt wat vir ons syng vandag is ons redder geboore en groet ek jou en hoop dat jou wonderlijke nageris sal ervaar, sien jy dan die vreembarre.